باب آزوحان مم آلہ اتواقف و ثبوت الشرع علیہ صحر وجود انسانہ و کلامی منح وی ذالک مم آلہ اتواقف و ثبوت الشرع علیہ غرضہ اللہ مددی عبارتنا اغا دلیلی ثانت سوائلی پڈے بانے شی اللہ تعالی ذو صفات سے حید قادر دے سمید بسیر دے الہ اخری ہی دی بار دلیل ثالث ہوئی مولانا کاستریادی اور ہردی نبی دا خبرہ شپدے مسئلہ کہ اللہ تعالی ذو صفات دے اور دلیل ہوئی یہ دلیل لان پتہ ہتا العقل جازمۃ ال یہ فضے سرا ہوے جوے ما او در دلیل و ایزاً قد ورد شرعو بی حاسر کئی قد ورد شرعو بی حاسر در دلیل ذکر کئی دا ایم دلیل دا سر شید دا سر اللہ جو صفات تی مدعا که دا اللہ جو صفات تی اللہ قلع جو صفات تی دا مدعا دلیل لانه ورد الشرع عليها زکه په دې شرع وارده را او کله ما ها دا شرعه وکم شي چې شریعت وارده ناغه ثابتې نور د صفات ما ثابت یو الله ذو صفات دې الله تعالی صفات وایه د نن دا راغه کده ورده شرع بها وارده شبیه د شرع بها په دې صفاتونو و بعضه هم ما لا توقف ثبوت الشرع عليها غرض شریح ده سوال سوالدارې چې درېم دلیل دې نه معنا ما دلیل څوک چې شرع په واره ده دا نه معنا وي دا ځکه نه معنا ما چې توهو دا چې شرع په دي صفاتونو باندې وارد ده یعنی شرع مثبته او د صفاته مثبته حالان که سنی صفات خود آسیری چې هغه تی حالان که صفت خود مصبت او شرع سی مصبت تا شریع شریعت سی او صفت سی مصبت مولانا مولا پوانش شد تاوی جا اللہ زی صفات چې په بده شرع وارده دار دا. نزده همه چه شرع و مصبتر صفتنا نہیں بلکہ صفات مثبت تے چائر شریع او شرع صحیح مصبتا جواب جواب دار ہے صفات فتوا قسمت مری نم من کلی لوجود صفات مصبت تی انا من کلی لوجود صفات مصبت بلکې بلکہ صفات فتوا قسمت بعضی صفات مسبقتي بعده صفات شرع الفريق لك توحيدا لك سوق ده الله وحدانيته لا يا لك وجود الله تعالى لك سوق وجود الله كلام الله او ثغرنجه علم وقدره او اراده الله ده دا طوله داستی صفتونه دی که شریعت پا دی نو دا مند پا شریعت نه ثابت او و داستی ثابت ته و, و شرعی معایده ده اما بعضی صفات دا سیری چه آقا پا چا معنی ثابت تی پا شریعت معنی نو دا غیر پا شریعت تی شعر مصبت او آقا تی شعر مصبت نو زد که چې چه اللہ دو صفت تیزه که شریعت شرع پا وارده ده نو مراد دا صفتونه نو آقا دی چه ترکا پور مراد تی فطونه لا غبيه هغه صفاتي چې هغه بن وي تر جاءوري تر شريعت او شريعت فيه شي مثبته و عاده قد مراد الشرع و الترغرض د علامه سندليني درې چاله صفات ته زکه شره وارد درا و کله ما نشارو په کوم شي چې شره وارد يغه ثابتې نو صفات ما و بعضو هم مې مالا توقفو سره غرض د فرسواله حاصل له سوال دا لکه څه وصفات به کثافت موس... کی کی شرع په واره شرع مثبت صفات مثبت بل طرف ته و شرع مثبت صفات مثبت لکه وجود د واجبو وغيرها جواب صفات کوکه سمری په أغباع صفات داتری ها جګه مثبت او بعضی صفات داتری نو دترم دلیل کیریم زره کوم صفات حواله سره مویللی یا کوم مثبت یو شرعی تر مثبت او ایضا قد وردوا ار در الشرع به ها په دغه صفاتونو او با دی اخر چې مو او با دی اخر کې موقوف نه دي ثبوت شریعت علی ها په هغه صفاتونو د پای ته صحه سیده تمصطب بالشرع فيها قدیک لک التوحید توحید یو راس صفات دی چې شرع په دې ثابت نه ده بلکې دې مثبت ته په شریعت هو الله احد الا وسمت لم يلت الاخره وجود بخلاف وجود الثانع او ده کلام ده ثانع ونحو ذالك نمتا حغیر دیجئے موقوف ته ثبوت ته شرع علیه فدمانه شرع پا دیس طرح لیسا بیعرد غرز ده علامہ صفات سلبیه ذکر کئی صفات سبوتیونا فارغ شنوز سلز ذکر کئی صفات سلبیه نو فرما ای له تابع عرض الله تعالی عرض نه ده اوس داعو مداره کې الله عرض نه ده افهر مدام په د دلیل پیش ک نو دلیل پیدا را چې الله عرض نه دلیل لو کان الواجب عرضا ک واجب الوجود څه څه شي یلزمو یکونه ممکنا بیا لازماره چې واجب الوجود به ممکن لیکن نتالی <سؤال> باطلن فالمقدم ومیسلو دواجب و لجود ممکن کدل خو باطل لی کدل انسری باطل و تلانو تالی ظاہر دے کہ اللہ ممکن کدل باطل لی ملازم ولک اللہ تعالی عرض شید سر رشید وی زکا چا عرض دیتا وچا قائن بذاتی ہی نوی بلکہ اغم وفتقری یو محل مقاومتا بلکہ اغم وفتقری یو محل مقومتا او افتقار علامة امکان دا افتقار علامة چا دا دا امکان دا نو تواجب عارض نو خام شي سیشه کی گی تواجب لوجود چرتا عارض شی نو خام خواب سیشه کی, کی گی ممکن کی گی پوششن پین اللہ عارض کواجب سیشه شی یل زمای یكن ممکن ان بیاست شي شي عالی باتیں مقدمه مثل متان و ظاہر وجه مراجعه اگر دار عرض عارض وای دی تقدیم مفکری یو محل مقومتا زلزله من دا خبره کړل نا کی دا عارض وجود نشته د دو وجود وجود د محلی نو دمو تقومی او مقومی هغه محلی او شخصی سکی هغه محلی نو دې احتقار لري محل ته نو کاله عرض چې هو متقیر به ار متقیر ممکني نو بیا شي شي ممکن لئنه زکه عرض لا يقوم بذاته ده قائم بذاته ني بلکې ده مفتقر لا محل و محلته يقومه جايسي مقوم نو پيگووله به شي ممکنا بیا به شي شي ولئنه يمطلع بقاؤه ولئنه يمطلع بقاؤه دا په ما پیو دلیل لا وای هغه دلیل بدا وای چې الله عارف نه ده لو كان الواجب عارفه يلزم اي يكون غير مبكر لكنه تالياباتن فالمقدم المسلو دا ګوره مولانا رس شرح در سره خبرې نه دا اگر چې خلق سوچي لکه چې څنګه را لاندوله چې څنګه طریقہ هي اصل صورت شکل بدل راواد لا تاریخ خپل کاری کنو دا ضرورین ده چې دا ری بیا یوځای کی تاسو په نوښه کانو او کوشش درته دی چې څنګه مختصر تاریخي سرېوزه په ځای کې کینی نو دا داتری کله ما خو هرکته ماوي ورته یاسم د ځان نه جوړ کړی شارح له مناسبه دلیل کو په دیول کې دلته مخبله روان لنده ارشاد لاغدات واجب الوجود عارض مده لو کان واجب عارضه که واجب الوجود چې تسفی شی یالزم ايکونا غیر یا باقی پاتې شي غیرې مفکې وي تعلی ات مقدمه مثلل الله چې غیرې مکی شي دا خبره ده واه ملازمې لازم مه کاله ارتې بیا او باقی نه واازکه چې رض و دي پهغ به مطې با رض و دي تغ و اوس رض کېوللی بقانه راځي رض کې ب که نه را ځ ک د رض فپله مال د او که کې بقا را دباطي شي مديك بابقاري او قيام العرض العارض من رواادله والقيام کیا معنی سبعیت په تحییز تابعیت په تحییز ستوي تابعیت په یو شي د بل د هېیت شي شي یو شي چې دا قائم د ماقام به هېد هېیت شي تابع مدا کار خو بل کی چې دا ماقام به خپل هېت قوي کنا مشان او دا عرف په هېت نشته نو تخپلې نشته بلکې دا د جسم د بشيتی شریعه تابع ده نو دقامده هی ماقامده خپل <سؤال> حیات دشته نو قائم به د خپل <سؤال> حیات څنګه تابعات شي نو قائم به د خپل حیات څنګه تابعات کړي شي هغه څنګه تابعات نو لهداغه بیا واجب الوجود عرصه کې کړه ده اول کان الواجب عرصه که واجب الوجود شرط است شي يلزم یکونہ غیره موکې بیا بس په و نشي د علی بادل مقابل مسن بقا نه وي ولی بقا بقا راشي نو بقا ځان له ارځ نو قیام العرب بل سي نو را دي دا بقا د په قائم شفارت پر د جمل العرب بل ارځ شکه نه جواب نه د قیام معنا ته وي التبعيه رجعيات في التحاينص چې دا ماقام به لږه شي قائم د خپل حیات شيکي ماقام به راله شي دا قائم د خپل حیات شيکي او دلې اول عرصل وجود نشته چې په درجه معروف کړي د خپل حیات نشته نو بل په خپل حیات څنګه تابعات لري شي نو معلومه شته چې قیام العرض بالعرضه ناروا نو الله را عرض کېدای شي کني شيکي ولأنه بالدلل دلين هذا الدلل الثاني هو أن الله عرص لنه ولأنه فإذا كنت عرص منه باقاته وإلا كما ننشي باقات أو دم باقاته وأنه باقاته ومعنى قائمة وشبه فإن عرص فوري فإنه يسمي قيامه لنه؟ معنى بالمعنى يعني قيام العرص بله وهو محاله هذا خبر السلام معنى لأنه قيام العرص بالشيخ ذکا قیام العرس یعنی قیام معنادرا قیام العرس به شی معنادرا چې تحيز د دې قائم د تابعین د تحيز د ما قام به د ما قام د د تحيز د چا د ما قام کیا مول عرب بالشیء چې دادت ته په تحیز عارضیږي نو په د مقام به دادت متحیز ونې د مقام به د چاڅره لکه دا سپدوارې راځي چې سم دته مو تحیز ونې په واسطې د چاڅې وې د عربه په واسطې کې ثبوت چاڅره د مقام په هیوده کې د د په واجده څه وې کورې کیا مولارد بل عارض راک کی او د بقات به عارض کوریش قائم د دې معنا مم دی چې دا ماقاو به هیولګیدا او دا قائمه د فن حیات په شیکه تابعا عروض د تحیص چې اوشو د بقات انه فوجد عارض او شو نو فوجد عارض کله کې دي چې عارض بل څه ایوز نه لري وله عرض عرض داغ خپته ح بذا حتى متتحية غير بعية د د ت سر د د سر ذا مبني مب دا خبره د مخک تيره. د دا خبره صين ده يعني الله خورض نه ده خبره ختته داكم بل دا صيندي. د یو چالهه اراضنه د یو ولې اراضو کې باقاله وي که بقا په کې راشي د بیا بقا مو العرضه هغه مخ کې خبره مونږ کوي وا چې چامل العرض بلا اراض نه راځي چامل العرض بلا اراض ځکه دا راځي چې واره ستوم ځکه دکه باقاله زه دکه صدا ولې دا بقا ستو شیخو دې چې سجاونه له کتابه اراض فورون خلوله اراض چې باقي وایي مدافقه چې دا په چا پوریون خلیفہ اراض فورې بلکه بقاء العرض دې ته یو شی په زمستاني سالي سرهابعہ کې موجوده نو کدا چې تاسو مستقِل ځان لایو شی به ډاگي ها ابي شخصه ها وي ابي بعض عرض کورن خته نو موږ وي قيام العرض بلا عرض راغه خود سند ذا مستقِل ځل یو بيدانغي شي نه دي ابي شخصي هي شي ځان نه دي چې دا اسلک جاونکې یو شي کورېون خلای نه دې سندا بلکه بقاء عبارت تر استماري وجودي نه انشاء الله دا خبراب خپل د علاقه دی چې باقا د شی دی شی او معنا زید شعلہ وجوده وجود د چاپانه او ان القيامه معناه التبييت في التحيز او استاد مخکې دلیل پدې بنا لري چې د قیام معنا تبعيت في التحيز شي څنګه د قیام معنا تبعيته یو کس ویله شي دا چې اول دا بقا ص امر زید نه لري اواغات زم ویل شي چې د قيام معنا خدانه کې استتبعیت کې تحول د قيام <تصفيق> معنا خدانه د جټ تبعیته <تصفيق> د قيام معنا د اختصاصی نایتی د قيام معنا سره د اختصاصی نایتی بیت وايي چې د ناتو د منروت پمابین کې یو واسطه ی اورب کی چې په واسطې د اغربت هم هملیږي په حمل بالمواتر او د هملیږي په حمل بالاشتقاق لكزان زيد ابياذن بدا با assembly ke pahal bil ishtiqaq zu bayazin aw dada mushtaqi hamli ke pahal bil muatas زيد ابيازو زيدنا ندى خبر استاد صحیح وی دل کہ العرق کے بقا نہیں ولکہ بقا را شنو بیا بقاء العرق او قيام, قيام معني التبعيه في التحيز ذا قبري لتكتي وليوكست في ولي شيء شيء کے بقاش تے ذ عرق کس باقاش ځال شي ګوڼه چې قیام لارذل لارذراشي دښوا او هغه کته سیویل شي چې د قیام معنا خپل تبعیت په تحيز نه ده د قیام معنا څه شي چې قیام په معنا تبعیت په تحيز رواني نه بیا قیام لارذل لارذ نشي کېد او کله د قیام معنا اختصاصی نایسي را اخلي نو بیا دغه دلیل کوم زور دی یو کته سیویل شي لهذا دا دې درې نره واندې قیامت دا په دې موخفه چې رقیام معنی د تبعیت په تحیص شي او معنی دا سم نه کول شي چې نه معنی مشرقيام معنی په تحیص دی بلکې د معنی اختصاص دی نه یتي اختصاص نه شي دی ته وای چې داناتره مونږ تمنځ کې اوره بتی چې د حملی کې پخپل په حمل بل استق کا قاعده مشترکی هملی کې په حمل بل